Lekukoa bildumaren baitan Garbine garbineubedak liburu berri bat argitaratu du Elkar argiitaletxearekin, orain dela urte bat argitaraatuutako sasi eskola elaberriaren urrengo alea duain zuzen ere plazaratu. Eta gazte literaturan argitara eman duen noa meatsua deitzen da. Larraitz haaseei urteko protagonistaren bidea. Segitu alhal izango dugularik beti ere larogigarren hamarkadako testu inguruan. Garbine ubeak moderari bueno, gazteei gaztentzat idazteko eskatu zitadenean iruditu zitzaidan eh, bueno, jokatzea zala gauzik honena eta beraz egin eh atzera begirada bat. Ni gazte nintzen garaira jo nuen eta eta erraz agoz gazte, gazte baten begiradatik eh hitzegitea. Hori izan da lehendabiziko arrazoia 80ko hamarkadara joateko. Beraz e, Indarkeria poliziala, bestelako indarkeria, hoiek danak agertzen dira, baina paisaia dira, ez, gaia ez da hori berez. Gaia, bueno, neska gazte baten e, bizipenak dira, eta batez ere bere, bere amarekin duen harreman txarretik abiatzen da. Mm -hmm. Horrek interesatzen zaizu, pertsonaiaren e, barnekoa, kanporatzea. Barnekoa eta kanpokoak nola eragiten du nazkenean ez da? Hori, largoi koamarka da izan edo gaur egun izan, antzeko adalako. Mm -hmm. e, diferentzia zein da, garai hartan ez genitun hainbeste traste elektroniko. Eta harremanak, etzien, gaur egun bezala, e, bat pateko hori, etzen hain beharrezkoa, ez da? E, persona batekin, egin nahi batzen duen, ba... Deixenten luzegoa izaten zen prozesua e, telefono bat bilatu gertzen duen, eta gero gua errapatu, edo bestela kalean ibili, eta kalean ibiliz, persona hori aurkitu, ez da. E, hori ere interesatze zitzaidan, kontatzea bat ere gazteei pixka bate konturatzeko bizitza ez dela bukatzen telefonorik horik ez baduzu, edo WhatsApp ez badau eta. ez da. Ara, edaz, e, larraitzen e, ba, bizipenak eta abentura ere, e, irakurri izango dugu, abentura ere bada, iesi inbarko duelako lakoan diondetan. Hori da, e, bueno, batez ere lehen esan dut, amaren arremana gatik, e, arreman txarroren gatik, amak e, urrutira bidaliko du, apur bat e, neska melanak egitera, zar bat zainduko du, baina bidaliko du nisa ingurura, berak ez daki Frantzisez, ez ezer eta beraz, kartzela txiki batean bezala dago, zar bat zainduz eta E, ia komunikaziorik gabe ez du lako ezagutzen. Horremango ditu bilabete, hor gauza batzu gertatuko zaizkio eta mehatxu bat jasoko du telefonoz ustekabean. Bagarbin ehu bedaren mehatxua elaberria, elkar argitaritzarekin, eskuragarri duzu.